Міськує собі ледачий Іванець, ходючи по світлиці, аж ось увійшов вартовий. — Якийсь чоловік має про негайне діло, ясновиль сповістити. Дозволив гетьман позвати перед себе. Увійшло якесь опудало. На голову насунув Кобеняк. Тільки очі видно. А сам у широкій семрязі, на спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякався. Так уже грішна душа його тривожилась. «Хто ти такий?» «Той, кого тобі треба!» У Іванця пішов мороз поза спиною. «Кого ж, каже, мені треба?» Тобі треба такого, щоб заворожив на впокій гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів-люди та компонують, якби сомка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шипотять про сомка, як жиди про мусія. — Що ж ти за чоловік? — Я чоловік собі мізерний.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 — Одусатого пацюка знаю. — Будеш тому пацюкові! — Угамуйсь, пане Гетьмане, на цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе та й усім нам не було сьогодні, пан, а завтра пропав. Довгенько помовчав Брюховецький. «Открий, — каже голову, — я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується?» «Нечистому бацько діла й по монастирях», — одвітує той, — й откинув відлогу. Брюховецький аж отшатнувся. «Кирило Тур!» «Цить, пане Гетьмане!» «Буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом», – каже Кирило Тур і накрився і знов відлогою. «Невже ти оце візьмешся за таке діло?» – питає Брюховецький. «А чому ж, каже, хіба в мене руки нелюдські? Ти ж, кажуть, був трохи свій із Сомком». «Так як чорти з попом, я вже давно...» На його чигаю. І в Києві, сам здоров, знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака в світі правда. За що ж ти на його злися? Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай і ти в мене.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 «Ще й сагайдак із стрілкою на печаті вирізано, а Брюховецький, це коли хочеш знати, той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до барабашехи. Покійний гетьман подарував мені його на памятку Еге, каже Кирило Тур, –